Godmorgen på denne regnfulde efterårsmorgen. I denne omgang af Jørgen starter vi med en historie om æggebakkeproducenten Brøderne Hartmann, der snart kan være fortid på børsen. Og så skal vi et smut forbi Skatteministeriet, der vil etablere en ny taskforce til at forbedre ejendomsvurderingerne. Vi slutter af med dagens vigtigste begivenhed, som er rentemødet hos den amerikanske centralbank. Du lytter til Jørgen Vester og mit navn er Laura Nørkær Seligman. Brødrene Hartmann kan snart være fortid på børsen, da hovedaktionæren Tornico foreslår afnotering. Det fremgår en børsmoddelse tirsdag aften ifølge Marketwire. Tornico Holding er ejet af stadil familien og har Christian Stadil som topchef. Koncernen tilbyder at købe alle aktier i brødrene Hartmann, der primært er kendt for sin produktion af Eddie bakker i forbindelse med afnoteringen, og det skal ske til en pris på 300 kroner per aktie. Det er tæt på det aktuelle niveau for Hartmann-aktien, der tirsdag lukkede i kurs 301 efter en dag uden handel i selskabet. Og netop den begrænsede handel er blandt årsagerne til, at majoritetsejeren ønsker at pille selskabet af børsen. Beslutningen skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, som selskabet vil sætte dato for og indkalde til inden for to uger. Skatteministeriet etablerer en ny taskforce og en ny enhed for at forbedre de nye forløbige ejendomsvurderinger. Det skriver ministeriet i en pressemøddelse. Enheden, der bliver etableret i vurderingsstyrelsen, skal bl.a. kigge på de skæve vurderinger, der har været i medierne, som borgerne har henvendt sig med eller som vurderingsstyrelsen selv har udsøgt, skriver ministeriet. Det gælder andet ejendommen, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant. Der er også etableret en særlig taskforce med vurderingsspecialister, der skal hjælpe borgere, som skal købe eller sælge ejendom, og som derfor har særlig brug for, at vurderingen ikke er skæv. Meldingen fra ministeriet kommer efter, at skatteminister Jeppe Bros tirsdag har været i samråd om, de nye, om det nye ejendomsvurderingssystem. I meddelsen lyder det fra ministeren. Der har i pressen været flere eksempler på skæve vurderinger. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu iværksætter initiativer, der skal skabe endnu mere tryghed for boligejerne og sikre, at der bliver kigget på de forløbige vurderinger, der er meget skæve. Den alt overstygende begivenhed i dag bliver rentebeslutningen fra den amerikanske centralbank. Det er vurderingen fra Oscar Barner Bernhardsen, der er nordisk investeringsstrateg i Saxo Bank. Han skriver i en kommentar tirsdag aften. Som alle andre forventer jeg, at renten bliver holdt i ro, og jeg tror, at Jerome Powells tale kl. 20.30 bliver det, der kan rykke markedet. Som man sagde i en af hans forgangne taler, navigerer han i øjeblikket stjernerne på en skyet himmel. Jeg synes, dette citat beskriver meget godt, hvor vi står i øjeblikket. Ingen ved, hvor inflationen er på vej hen, og om en recession lurer om hjørnet. Han tilføjer, at han forventer, at samme retorik vil blive brugt i dag, hvor centralbanken vil holde alle muligheder åbne alt efter, hvor inflationen og økonomien peger hen. Ser man på markedet, forventer omkring en tredjedel lige nu endnu en rentestigning til centralbankens næste møde den 1. november. Og det er ændringer i disse futures, investeringsstrategien vil holde øje med i løbet af Jerome Powells tale i aften. Oscar Barner Bernhardsen forklarer. Ligger han mere vægt på en pause og udelukker flere rentestigninger, kan vi se den, den sandsynlighed falde og aktierne stige. Tæller han omvendt om, at inflationen accelererer igen, og kampen er langt fra slut, vil denne sandsynlighed stige og aktierne falde. Det var dit finansnyhedsoverblik her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørenvester.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.